Samlevnadsprincip Inledning Vårt folk är uppdelat i huvudsakligen två politiska grupperingar Det borgerliga, inom parentes nationella Och marxisterna, inom parentes socialister Det förra har främst samlat det intellektuella Det är inom de finare yrkena sysselsatta Marxisterna har tagit hand om de kroppsarbetande grupperna. Dessa slag av arbetare har man sedan hetsat emot varandra i en ödesdiger folksöndrande kamp. Trots att man har haft gemensamma intressen och gemensamma fiender varför helt naturligt möjligheterna till effektivare samhällsuppbyggande försvårats. Det pågörliga har förskransat sig på en i deras egen, egna ögon hög pedestal. –och visar sitt, sitt förakt för de enkla arbetarna. Dessa senare har slutat tillsammans och stärkt sig med sin klass solidaritet. Klasskampen har praktiskt omsatts. Då dessa stora arbetargrupper som ska utgöra grunden för hela samhället– –inte kan eller vill förstå varandra, måste samhället bli svagt och gå mot sin upplösning. Inseende det ohållbara i detta tillstånd– –och nationalsocialisterna organiserat sin propaganda för sundare samlevnadsprinciper. Vi ställer oss som medlare mellan de hittills stridande grupperna– –och som representanter för en svensk folksolidaritet. Författaren till denna skrift stod en gång på en gata i Göteborg– –och betraktade en kommunistisk tidningsförsäljare. Han undvek med omsorg alla personer, vilka vore välklädda men erbjöd sin tidning till alla arbetsklädda personer. Han var tydligen en mycket klassmedveten person och ville bara ha med verkliga arbeten att göra. Han var fullärd med marxismens klasslära. Nationalsocialismen vill ena alla ärliga, arbetande människor och skapa förståelse mellan dem istället för klasskamp. Nationalsocialismen vänder sin kamp mot kapitalism och marxism. Kämpar för socialism och folkgemenskap. Vad är då kapitalism och vem är marxist? Med kapitalism menar vi inte den privata äganderätten utan missbruket av den samma. Vi menar inte stora inkomster utan inkomster som inte uppväges av motsvarande arbetsprestation och ansvar. Kapitalismen är spekulation med folkets arbetsresultat. Kapitalisten är egoist och har inget socialt intresse för folket som för honom endast är arbetsmaskiner. Vem är marxist? Den som bygger sin samhällsavskådning på Karl Marx läror. Dessa människor kallas socialdemokrater, kommunister och vidare finns det en gren här i landet som kallar sig socialistiska partiet. På sista tiden har det emellertid hänt att en del socialdemokrater försökt ta av sig marxismen. Det tydligen känns lite genant inför nationalsocialisternas kritik av deras lära. Däremot har man på annat håll bestämt försäkrat att det visst inte är tal om annat än oförfalskad marxism. Och bland annat uttalar sig arbetets redaktör Allan Vogt i ny tid, 25 8, 1933 vi är av alla marxister. man kan inte bortse ifrån att marxismens begrepp just nu är dunklare än någonsin för massorna. Det gäller att handla med blick för det psykologiska läget. Arbetarna utsättas under dessa krisår för ett ofantligt tryck som skapar jordmål för nationella känslor. Enligt vokt råder sonanda inte tvivel om att alla är och marxister. Men efter 80 års upplysningsverksamhet måste man konstatera att marxist begrepp just nu är dunklare än någonsin för massorna. Förhållandena skapar nämligen jordmål för nationella känslor hos arbetarna, varför man måste handla med blick för det psykologiska läget. Här får vi alltså förklaringen på Socialdemokraternas så plötsligt uppblåsande nationella känslor. Det är bara taktik. Men en sak är säker. Nämligen att här socialdemokrater sagt allt för mycket om vad de bär inbords, inom bords, för att det i fortsättningen ska gå att bedraga folket. Både socialdemokrater och kommunister är alltså marxister. Den enda skillnad som kan konstateras är den att kommunisterna är ifrån att de ska gå den direkt våldsamma omstörtningens väg samt bygga på diktaturen. Socialdemokraterna däremot är parlamentariker och säger sig vilja gå evolutionens mer demokratiska bana. Men vad är det i övrigt för någon skillnad mellan det socialdemokratiska och kommunistiska framtidssamhället som ska byggas i marxistisk anda? Richard Lindström bekänner sig till Marx med följande ord i frihet, oktober 31. Genom Karl Marx insats förenades den arbetarrörelse som långt tidigare uppstått såsom ett arbetarnas omedelbara värn mot kapitalmakten med den socialistiska idén. Först efter kommunistiska manifestet var det möjligt att med ett sann klarhet predika för arbetarna att de måste bliva socialister för att genomföra sin efterlängtade befrielse. Över 80 års erfarenhet har visat att Marx på denna punkt funnit ett förlösande ordet. Att det försiggår en dragkamp mellan mer eller mindre trogna marx inom socialdemokratin är ju ett känt faktum. Varom vi även får en liten inblick i vid läsandet av ny tid, 23 1935 där man refererar den socialistiska ungdomskonferensen i Allingsås. Tidningen skriver, Konferensens tyngdpunkt kommer att röra sig om en motion av Arvid Lundgren-Vännersborg. Var i yrkades att distriktstyrelsen skulle låta utarbeta en studieplan i marxistisk anda. Var i jämte propagandan skulle inriktas på denna studieplans allmänna spridning och användning. Verkställande utskottet hänvisade till de studieplaner som finnas. Och att man borde ekonomiskt stödja cirklar i socialism. Det blev en lång, saklig, intressant och lärorik debatt i dessa ting. Diskussionen i det brännande ämnet var både givande och underhållande. Debatten hann icke att slutföras på påskdagen utan fortsatte på annan dagen. Beslutet blev att verkställande utskottets förslag i frågan följdes. Ämnet var alltså så brännande att eh, diskussionen inte kunde slutföras första dagen. Man förstår även av detta att man inte jämställer socialism och marxism eh, vilket man annars brukar göra. Denna nya förklaring är enligt vår uppfattning alldeles riktig. Marxism är klasskamp och folksöndring. Socialism är gemensamhetslära. Vår socialism är arbetet för det allmännas väl. Och den sätter stopp för det privata intresset när detta kommer i konflikt med högre samhällsintressen. Individen måste vika för hela folkets väl. Men vår socialism är mer än ekonomisk fördelning. Vår socialism är framförallt folkgemenskapen Det är gemenskapen med vårt eget svenska folk Det är tillgivenhet till vår nordiska ras Det är blodets socialism Det är kärleken till det blod som flöt i våra förfäders ådror Och som ska bestämma tillvaron för våra efterkommande Blodets band binder oss samman och lär oss solidaritetens vackra seder vår socialism manar oss till kamp mot borgerlig och marxistisk klasskamp, och den lär oss göra detta på nationell botten. Nationalsocialismen lever inom oss. Då nationalsocialisterna förklarar sig vara motståndare till klasskampen, så svarar marxisterna att detta resonemang är synnerligen ologiskt, ty man kan väl inte vara motståndare till ett resultat, utan till dess ursprung, dess orsak. Man menar att orsaken till klasskampen är den ekonomiska exploateringen av arbetstagarna, vilka reser sig till frigörsekamp mot sina förtryckare. Och mot denna framställning är ju inte mycket att invända, men väl emot det sätt marxisterna sköt denna klasskamp. Det blev först industriproletariatet som reste sig, och dess kamp togs om hand av fackorganisationerna, i början opolitiska. Men de låg snart under inflytande av marxismen och fick så sin direkt politiska betydelse i egenskap av brickor i den sionistiska splittringskampanjen. Marxismen skulle alltså kämpa för arbetarna, det utsugna mot utsugarna, industrikapitalet. Detta kapital var det enligt Marx som skapade klasskampens förutsättningar. Det egendomslösa massorna vid industrialismens genombrott i Europa. Det var industriledarna som förtryckte arbetstagarna. Och det är ingen som numera försöker att förneka dessa fakta. Men marxismen kom bara med en halmsyr i sin strid mot kapitalismen. Denna halmsyr bestod där i att man underled att fullt klarlägga kapitalismens väsen. Man har undervärderat den roll bankkapitalet spelat i den kapitalistiska utvecklingen- och detta givetvis med beräkning i när detta finans- och börsvälde så gott som helt och hållet ligger i händerna på sionisterna. Därför har också penningmatadorerna i lugn och ro, oskadade av marxisternas klasskamp, fått bedriva sin fördärvliga verksamhet. Marxisterna har blivit en fördömning, ett hinder i anfallet mot kapitalmakternas diktatur- och därför har också storfinansens positioner blivit allt mäktigare och mäktigare. Vi måste räkna industrikapitalet och annat företagarekapital till det produktiva. Vilket naturligtvis inte hindrar att verksamheten kan gå i profitkapitalistisk anda. Då däremot bankkapitalet är motsatt till det förra. Sällan insättes direkt i produktionen utan utlånas- till dem som organiserar en industri. Och detta kapital växer genom räntan. Det har inte blivit så som Kotsky skriver i sina förklaringar- att industrikapitalet allt mer och mer kommer att överflygla alla andra kapitalarter- utan detta kapital har istället uppsugits av bank- och börskapitalet. Genom, genom, svindler, genom svindlerier- och väl upplagda spekulationsmanövrar har man här lyckats överföra i sina händer makten över industri- och penningförvaltning. Inom räntans häxartade makt har finansväldet från ryckt industriitkarna egenrätten och makten över produktionsmedlen och på sin höjd överlåtit åt dem att sköta förvaltningen. Och då de inte längre passade så kastades de ut bland proletariatet. Genom att inte i god tid vända striden mot dessa finanshygienor, mot börs- och banksystem, har marxismen indirekt förhjälpt dessa grupper till sin oerhörda maktställning. Och Klagges har i sin bok Kampen mot marxismen lämnat en bra resumé över detta tillstånd. Varför vi ska ta oss friheten att citera följande. Genom besittning av guldet är egna sändning icke-blott av naturliga skäl övermäktig. Utav den kapitalistiska rättsordningen tillerar den dessutom den mest vittgående rättsskydd och högsta grad oberättigade privilegier. Varför den blir den synligen lätt att allt framgent stärka och utvidga sin makt. Vissligen är det inte obetingat riktigt att säga nu för tiden. Finanskapitalet är det enda roffande kapital. Till denna sats går det mål i förväg som kapitalismen eftersträvar- Ändå finns det självständigt roffande industri, handels- och jordkapital. Finanskapitalets strävan efter att ha blivit det enda roffande kapitalet har visat sig vara oerhört mäktigt och mest framgångsrikt. Det har redan lyckats med att skuldsätta och mobilisera snart allt annat kapital. Dess medel heter hypotek, obligationer, pantbrev, aktier och belåningar. Räntorna, utdelningarna, tantemerna krigstributerna Kina Finanskapitalet som medel att leda den samlade ekonomiska vinsten ned i sina fickor och är blott andelen från den medellösa arbetarens arbetsprestation utan även från självständiga företagare av alla slag, från bönderna, från näringsitkarna och köpmännen. Den tidpunkt kan man redan nu förutse vid vilken finanskapitalisterna blivade det enda roffande. Alltså är icke det industriella, utan finanskapitalisterna, de egentliga bärarna av den kapitalistiska utvecklingen. Finanskapitalens bärare är och ljus och gott som uteslutande censur. Från början är då censur det som skapat och vidare utvecklat det kapitalistiska systemet. Det kommer en gång att bliva deras enda arvingar, liksom det redan nu är och det som dragar största vinsten av densamma. Genom att dölja detta systems verkliga innebörd, duperar Marx med flit sina anhängare. Den som vill avskaffa den kapitalistiska orättvisan måste framförallt nogsamt veta var i denna orättvisa består. Har Marx nu på det allra minsta sätt försökt att ge upplysningar- eller upplysning av den kapitalistiska orättvisans väsen? Denna fråga måste avgjort besvaras med nej. Vi är en skrivande orättvisa när den blotta arbetskraften undandragits sin andel av det ekonomiska överskottet, så som det är regel i det kapitalistiska systemet. Det skulle emellertid även vara orätt att göra dem som ställer arbetsmedel till förfogande sin andel förlustiga... så som Marx fodrar, för att ha något att stödja sin klasskampsparoll på. För att i övrigt få en klar inblick i hur den moderna kapitalismen arbetar bör man läsa T.H. Frits bok Storfinansens synder, översatt till svenska. Av vilket man även förstår att inte går att bekämpa kapitalismen om man inte är insatt i censur. Jag blir tvungen att censurera tyvärr lite, några ord här. Istället för att lägga upp kampen mot kapitalismen på en bred och djup front så har marxisterna ordnat sin klasskamp i praktiken på ett för folken sätt. Man har företagit en uppdelning av olika grupper, arbetande människor och hetsat mot varandra istället för mot utsugarna. De svenska socialdemokraterna säger i sitt program att klasskampen inte ska upphöra förrän samhället så omdanats att den kapitalistiska utsugningen helt är uppheld. Klassamhället fallet och massfattigdom avskaffat. Vad menas då med klassamhället? Vi ska behandla denna sak i det följande och börja med citat ur den socialdemokratiska tidningen Ny tid av den 20 maj 1935. Artikeln behandlade de ryska förhållandena och kallas undergång hotar artarstaten. Den marxistiska förutsättningen för socialistisk utveckling är att det är arbetarklassen som kommer att leda och förvalta det ekonomiska livet. Det är alltså ej tillräckligt att staten har ägare till produktionsmedlen utan största betydelsen ligger i vem det är som innehar statsmakten. Hur är det vid lag i Sovjetunionen? För att komma frågan bättre in på livet ska vi betrakta en omständighet som marxisterna, däribland Lenin, ofta påpekat. Det är så att den kapitalistiska andan ständigt pånyttfödes genom ett lands medelklass, av dem särskilt småproducenterna. Den saken är kanske teoretiskt svårfattlig, men praktiskt mycket lätt att förstå. Att en självständig och en fattig hantverkare inte vill avstå från sin självständiga tillvaro för socialistiskt kollektivarbete, så länge han ser något hopp att leva vidare på det gamla sättet är tydligt nog. Eller att en liten om en skuldsatt jordbrukare genom sin förkärlek till den egna torvan ej, läng ej längtar efter ett socialistiskt kollektivjordbruk är lika klart. Likaså känner de flesta till småhandlarens, manchettproletärens samt statskommunaltjänstemannens livsinställning så mycket att de vet hur dessa i sig själva har en benägenhet att vilja ha en högre social ställning än kroppsarbetaren. Följaktligen önskar icke-socialismen som degraderar dem till arbetarnas jämlikar. Ungefär lika är förhållandet med en del mycket högt kvalificerade arbetargrupper. De räknar sig till medelklassen och önskar absolut ingen jämlikhet. Marxismen har också räknat med detta. Teoretiskt tänkes att den ekonomiska utvecklingen skulle genom stordriften minska medelklassen men öka och jämna ut arbetarklassen varefter den fåtaliga kapitalistklassen ej längre skulle förmå hålla stånd mot ett samlat socialistiskt anlopp. Emellertid har genom en teknisk utveckling som ej kunnat förutses teoretiskt småproduktionen och nio fått ett visst uppsväng istället för att slukas av stordriften. Detta är ägnat att försvåra socialismens genomförande, genom att de som har kapitalistiskt intresse ökas i antal. Dessa omständigheter har sin motsvarighet i den ryska klassutvecklingen. Meningen med det intensiva industri industrialiseringsarbetet i Sovjet var att skapa en bred arbetarklass, samt genom jordbrukets kollektivisering frigöra bönderna från småkapitalistisk intresseställning, samt ge dem samma arbets- och levnadsvillkor, som industriarbetarna Detta har även till en del skött men har därvid medelklassens makt och inflytande minskat frågetecken. Det finns omständigheter som talar i motsatt riktning För det första så har den ansträngda industrialiseringen skapat en så knapp tillgång på högt utbildade arbetare att dessa kunnat hävda sina egna särintressen på ett helt annat sätt än de lägre utbildade arbetarna att dessa kunnat hävda sina egna särintressen på ett helt annat sätt än de lägre utbildade fabriks-, gruv- och jordbruksarbetarna. Den kvalificerade arbetaren har fått ett högre socialt anseende och därmed bättre betalt, precis som i alla klassamhällen i historien. För andra så har stadstjänstemännens antal och betydelse stigit under samma tid och av samma orsaker. Officerarna i armé och flotta, det tekniska och förvaltningssköta vid industriledarna, alla utgör det allt mer ett utpräglat översikt. Man ska vara naiv om man tror att det inte hos en mängd av dessa finns en stark längtan att få sin sociala och ekonomiska stärkställning bekräftad och konserverad av ett nytt politiskt system. Helt olika det som de revolutionsledande kommunisterna från början tänkte sig. Det kan inom kort leda till ett bakslag för den utveckling till socialism som påbörjats och utmynna i ett nytt statskapitalistiskt samhälle om vissa förutsättningar uppfyller sig. Vi ska se på dessa. Den första förutsättningen är egentligen redan fylld. Att kommunistiska partiet som är en sluten junta och inte som hos våra partier öppet för alla kommer i händerna på tjänstemannaväldet och blir ett verktyg för dessa intressen. Den andra förutsättningen är att tjänstemännen jämt småproducenterna, de högst kvalificerade arbetarna och de långivande utländska bankerna ger så klara tecken till förstått intressegemenskap att en naturlig enhetsfront uppstår. Denna förutsättning håller hända nu på att uppfyllas. Och det politiska resultatet frågetecken. Jo, att denna medelklass med sin oinskränkta makt –över partiapparaten och avgörande punkter inom industrik Först minskar Arbetarrådets inflytande och sedan avskaffa dem. Samt med hjälp av officerare i armén och elitkålarna förverkliga sina överklassdröm. Industrin behöver därför ej återgå i privat ego. Den kan i nuvarande form kvarstå i statskapitalistisk regim– medan den nya överklassen i statstjänst tillgodogör sig den profit som den från makten undanträngda, lägre arbetarklassen skapar. Resultatet av en sådan utveckling kallas statskapitalism. Och enda skillnaden med världen i övrigt blir att man i Sovjet gått en omväg dit. Med stöd av denna artikel, vilken är synnerligen lämplig som utgångspunkt för föreliggande ämne, ...skulle man alltså kunna kalla Sverige för ett klassamhälle. Och enligt citatet ur Socialdemokraternas parti... ...ska klasskampen inte upphöra för den berörda förhållanden undanröjts. Men de svenska Socialdemokraternas ledare... ...tycks i stort sett ha lagt bort att tala om klasskampen... ...och istället demonstrerar dem för folk och land. Men då klassamhället fin finns kvar... ...så har ju dessa Socialdemokrater... ...då de slutar upp att föra klasskampen vidare svikit sitt program men denna nya inställning kanske beror på att ledarna inte vet till vilken klass de hör nu för tiden i ovan citerade artikel framskymtar en viss respekt för medelklassen och denna samhällsgrupp vill man inte räkna till arbetande folket en tjänsteman till exempel är inte arbetare och här får vi en klar inblick i marxismens brottsliga lära vi kommer här in på klasskampen i praktiken Marxismen lär att den härskande klassen ska brikas undan och arbetarna ska bli härskande klass. Vi ska närmare se på dessa förhållanden. Och jag läser ur Klasskamp eller Folkgemenskap nya riktlinjer för svensk politik av Oskar Landal, utgiven av Nationalsocialistiska Arbetarpartiet 1935. För att vi ska kunna veta egentligen vad. I det här fallet de svenska nationalsocialisterna egentligen ville, eftersom vi egentligen aldrig har fått veta det, utav vår demokratiska massmedia i Sverige. Kapitalist och arbetare. Nationalsocialismen bekänner sig till arbetet, den skapande människan inom det kroppsarbetande och intellektuella grupperna. Arbetare är för nationalsocialismen en var som utför något nyttigt och samhällsgagnande. Vare sig det är tankarbete eller kroppsarbete. Om det utförs av arbetsgivare eller arbetstagare. Men här kommer vi i konflikt med gängse uppfattning. Arbetare är enligt denna uppfattning den som är lönarbetare och är som kroppsarbetande sådan. Vilken inte kommer upp till en lön som ligger nödvärt över medellönen en privat företagare till exempel som genom sin verksamhet når upp till en inkomst av cirka 250 kronor i månaden räknas inte till arbetare utan till en borgare kapitalist även betecknad utsugare men en rörarbetare eller byggnadsarbetare som har en inkomst på 6000 kronor tillhör arbetarna då däremot en entreprenör av alldeles så liten omfattning inte kan räknas dit om den nyss nämnde byggnadsarbetaren för grund av duglighet och framåtanda etablera sig som egen byggmästare Så anses han ha lämnat arbetarklassen Och måste enligt allmän uppfattning Stå i motsatsställning till sin förra klass Han är inte arbetare längre Då tapesserare öppnar egen verkstad Och kanske anställer personal Så vill man inte längre ha honom i fackföreningen Nu är han inte mer arbetare han har från utsugen proletär flyttat till kapitalistklassen. Han räknas nu till utsugare i gruppen, även om hans inkomster skulle sjunka betydligt. Om en bonde har 10 tunnland jord så anses han stå arbetarklassen nära, men inte om man äger eller brukar till exempel 50 tunnland. När ett handelsbetrede som ju i nåder, räknas till arbetarklassen, öppnar egen butik... Förflyttas han automatiskt ur kretsen av arbetare trots att hans inkomster kanske sjunker och hans arbetstid blir längre. En sotare etablerar sig som egenmästare och högst flux blir han förflyttad ur arbetarklassen och betraktas som en naturlig klassfiende. Två pojkar är sjömän. Den ena av dem läser sig sig upp till kapten och får en bra och välbetald lön. Den andra däremot förblir däcksman och erhåller en lägre lön varför han anses tillhöra arbetarklassen. Då däremot han som blev befäl räknas till borgarklassen, utsugarna. Om en person genom dyrlighet och energi skaffar sig en god ekonomi och en framstående ställning i samhället så anser vi inte detta vara något fel. Personen i fråga behöver inte vara en dålig människa eller utsugare därför. Visligen kan han ha nått sin höga position genom oärlighet, men det är visst ingen regel. En del personer måste stå som ledare, men inte alla kan bli detta, eller duger till detta. Det råder faktiskt ett permanent krigstillstånd mellan dessa olika slags arbetande människor, därför att de inte tillhör samma klass. Redan i barnaåren ingjutes detta hos det uppväxande släktet genom föräldrarnas omsorg. Betrakta till exempel förhållandena på en lekplats där barnen från skilda klasser leker. Och du ska få se hur klassandan börjar redan vid en tidig ålder. Man uppfostrar barnen till klassmedvetna människor. Vidare bör vi lägga på minnet hur den stora massan av socialdemokrater förhona bönderna. Förhånar bönderna. Och uttrycket bondkyvar och kylbönder- är ju ett socialdemokratiskt talesätt som även användes i riksdagen. Vid en diskussion i Ludvika 1935 yttrade till exempel en socialdemokratisk snobb när riktigt ville håna nationalsocialisterna att eh, ni borde ha stannat hemma vid plogen. Naturligtvis gör många socialdemokrater förtvivlade försök att förneka att de har lärt folket en sådan skev uppfattning i de här berörda frågorna. Men det skall skämligen misslyckas. Om man inte har haft denna uppfattning om begreppet arbetare så skulle det vara intressant att veta vad marxisterna menar med uttrycket Arbetarklassen skall tillvarataga sina intressen och detta gentemot någon annan klass? frågetecken. Om man fortfarande försöker förneka riktigheten av ovanstående så skall vi inte spara på bevisföringen och som exempel kan vi införa en artikel i den socialdemokratiska kvinnotidningen Morgonbris nummer 6 1935 där man bland annat skriver Låt oss offra myten och dogmen om proletariatet. Bort med de gamla slagorden om klasskampen. Låt istället begreppet arbetarklass omfatta alla arbetande. Alla som lider nöd till följd av den kapitalistiska samhällsordningen. Vi får inte isolera oss som klass och vi vill vinna folk fler talet för våra strävanden. Nu gäller inte gamla fraser längre. Alltså ett öppet erkännande av att man förfalskat begreppet arbetare. Men nu, inseende sin brottsliga dumhet, önskar man en ny kurs. Får vi läsa att i USA... Det är två tredjedelar av negrena arbetare. Det skulle vara roligt att få veta vad de övriga är för något. Och när man av marxistiska anhängare kan få höra sådana uttryck som du ser inte ut som en arbetare. Eller det ser man på händerna på dig, att du är inte arbetare och så vidare. Så vet man inte om man ska skratta efter detta. Eller vad ska man säga av uttryck som rena arbetare? eller verkliga arbetare och därmed endast menas sådana personer som utför ett riktigt arbete eller hederligt arbete eller med andra ord ett kroppsarbete Vi anklagar Sveriges arbetsledare för att dessa skeva åsikter har kunnat växa fram och fortleva och vi ser av dessa exempel vilket virvar marxisterna måste råka i då de ska ordna upp sin klasskamp Ställer man dem och deras politik mot väggen så går de fullständigt bet på att kunna ge en förklaring på vad som menas med arbetare. Går vi de ifrån deras egen lära att en tjänsteman med hög lön inte är arbetare och sålunda inte heller kan tillhöra arbetarklassen så förstår vi att de socialdemokratiska så kallade arbetsledarna i vårt land inte kan tillvarataga klassens intresse All den stund de inte tillhör klassen. Nedanstående lönestatistik förekommer i ett av våra större sjukhus. Överlekaren 15 840 kronor. Underlekaren 6 430 kronor. Sysslomannen 5760 760, Maskinisten 5280 280, Portvakten 4 200 Tjecksföreståndaren 3840, röntgensköterskan 3360, vaktmästaren 3120 och undersköterskan 2328. Vi överlåter med nöje åt marxisterna att avgöra vilka som här är arbetare, vilka som tillhör den ena eller andra klassen. De kan även få svara på vem som är störst. störst utsugare. Överläkaren med 15 000 i lön. Den privata företagaren med samma inkomster. Eller den socialdemokratiska direktören med 25 000 kronor. När nu socialdemokraterna inte vet vem som är arbetare. Så kan de ju inte heller tillvarataga det arbetande folkets intresse mot utsugarna kapitalisterna. De kan inte organisera... De exploaterade mot exploatörerna, utan istället hetsa de olika arbetande grupperna mot varandra i inbördes söndrande kamp. Genom att skilja på dessa arbetande grupper och peka på deras olika samhällsställning har man lyckats organisera klasshatet och utnyttjat detta till egna fördelar. Man har försvagat folkets slagkraft och fördärvat möjligheterna till sammanhållning för gemensamma intressens tillvarataganden. Vi kan aldrig nog brännmärka det så kallade ansvarskännande socialdemokraterna för deras kamp mot kapitalismen. Som resulterat i att kapitalistväldet fått ett allt fastare grepp över produktionen och människorna. Här ser vi följden av den censur- Söndringsandan, vilket infördes i arbetarrörelsen sedan lång tid tillbaka Det är strid mot de människor som på grund av sin ställning och sina uppgifter i samhället Enligt enligt vedertaget talesätt benämnas borgare Istället för att gå direkt mot den gemensamma fienden, finansborbetalet, bolagsväldet Så har de skött sin klasskamp om man bekämpat den kapitalistiska andan av borgarna, deras bekväma oförstående och osociala inställning, hade detta varit riktigt. Nationalsocialisterna anser att alla de olika grupper av arbetande människor blir nyss nämnt äroarbetare. Muraren som reser väggarna. Arkitekten som gör ritningarna. Och byggmästaren som står för det hela. Allesammans fyller de en viktig funktion i samhällsmaskineriet och alla dessa människor måste naturligtvis kunna förstå varandra. Och detta blir nationalsocialismens uppgift att genomföra. För att tydligt markera vår inställning och för att bryta marxisternas monopol på beteckningen arbetaren och sålunda försvåra för dem att använda detta i den politiska kampen har vi antagit partinamnet Nationalsocialistiska Arbetarepartiet Vi kallar oss Arbetarparti Imedan vi i våra led Ska samla de arbetande Men ej spekulanter Och utsugare Det är inte nog med att man saknat viljan Och förmågan att uppskatta Arbetets värde Och dess utövare I vidsträckt bemärkelse Utan man har på marxistiskt Och syndikalistiskt håll Begått det brottet att göra hedersbeteckningen arbetare till en politisk firmastämpel Med arbetare menar man en person vars politiska uppfattning är marxistisk eller syndikalistisk Bevis på detta ges alltid rikligt vid valtillfällen Till exempel arbetar majoriteten i Stockholms stadsförmäktige rubbades inte Arbetarna vann valet i Malmö med arbetare mina här socialdemokrater och kommunister. I debatten deltog och nazister och arbetare. Med tanke på denna inställning till begreppet arbetare- så förstår var och en- att om den svenska folkgemenskapen ska kunna förverkligas- så måste marxismen och syndikalismen besegras- och deras organisationer slås i spillror. När dessa riktningar kallar sina partier arbetarpartier- och inte till arbetare räknar alla arbetande och samhällsnyttiga människor. Så detta är detta det största bedrägeri och ett brott mot hela samhället. Var har vi nu motpolen till klasshatet? Jo, det är klasshögfärden. Klassfraktet som framförts av den bättre situerade borgarklassen. Lika lite som marxisterna vill att räkna borgarklassen till arbetare. Lika ogärna har de borliga själva önskat att bli räknade dit. Beteckningen arbetare har för dessa grupper blivit ett mindervärdighetsbegrepp. Och man anser sig vara ett slags bättre människor. Det är helt naturligt att denna borlighetens inställning har givit god näring åt det klasshat som marxisterna utnyttjat. Och då vi därtill lägger det förhållandet att de borgerliga kretsarna i stort sett saknat förståelse för den sociala andan och det sociala arbete som trots allt existerat i vårt land så förstår vi att dessa kretsar har minst lika stor skuld till klassmotsättningarna och de sociala striderna som marxisterna. Ett avskräkande exempel på denna högfärdsanda. Får vi hos borgarnas främst och mest oförfalskade representant professor Segerstedt i Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Vilken aldrig underlåter att utösa sitt förakt över bland annat Hitler, därför att han varit målargesel. Detta är en inställning som är typisk, mycket typisk för den så kallade Brackan. Vi nationalsocialister ser inte till vilket slags arbete en person utför. Om det är enkelt eller fint. Vi ser till hennes sinnelag. Vi ser till hennes ansvarskänsla. Och även till hennes djurlighet. Vi frågar inte vad är du. Utan hur är du. Och vad har du för mening om livet. Vi bekänner oss hänsynslöst till arbetets vardagsmänniska. Vi hyllar arbetaren valkiga händerna och den böjda ryggen. Samtidigt som vi vet att även alla andra arbetare är lika viktiga för samhällsbyggandet. Nationalsocialismen ärar arbetets adelsmän. Vi bör även komma ihåg en sak av betydelse. I den stora exploateringskampanj som kapitalismen fört emot arbetarna så har borgligheten alltid ställt sig på dessa kapitalisters sida mot kroppsarbetarnas kamp- för sina sociala och ekonomiska rättigheter. I de strejker som förts har det aldrig hänt att man vill att erkänna att dessa har haft hugg för sig. Utan alltid har arbetsgivarna haft rätten till sida. Barligheten har genom sin negativa inställning varit en god vägröjare för kapitalismen och de, sö och de sönderslitande samhällsstriderna. Den har på grund av sin högfärd och sin okunnighet ställt sig på kapitalismens sida mot de arbetande massorna. Och resultatet har bland annat blivit att de själva allt mer och mer trycks ned till proletariatets nivå. Vi fortsätter att läsa ur eh, två skrifter här och vi läser just nu ur klasskamp eller folkgemenskap. Nåns politiklinje för fransk politik av Landal, Landahl, Nationalsocialistiska arbetarepartiet, 1935. Vi kommer senare. Att läsa ur en annan unik skrift, den svenska nationalsocialismens program. Och detta är på grund av att vi inte egentligen någonsin får veta, eller fick veta, eller fått veta vad egentligen, i det här fallet de svenska nationalsocialisterna, egentligen ville och vad de stod för. Vi fortsätter att läsa. Vid betraktandet av dessa samhällstrider Måste vi ta med i beräkningen vissa egenskaper hos människan. Och det är avundsjukan och förnöjsamheten. Striden underifrån har byggts på två ting. Dels på avundsjukan och dels på många människors rädsla för rättvisa. Nationalsocialismen som deltagit i samhällskampen bygger på denna senare sak. Sen får jag censurera ett ord här har däremot genom marxismen på ett raffinerat sätt utnyttjat den mänskliga svagheten sjukan. lika väl som man utnyttjat borgarpartiernas klassåsikter vilket allt bottnar i en materialistisk åskådning en uppfattning som säger att ekonomiska egodelar och social samhällsställning ger livet dess innehåll och skänker lycka egenskaperna avund, förakt och högfärd har trängt djupt in i alla samhällskretsar. Avunden hatar och högfärden föraktar. Den ena har ett fint arbete och en annan skäms för sitt yrke. Man har lyckats att i det oändliga genomföra en klassificering av arbetande människor vilket gränsar till det löjliga. Inom transportbranschen till exempel delar man upp folk i många olika grader. Privatchauffören är finast. Sedan kommer draskchauffören, paketbils- och lastbilschauffören. Och till sist åkar kusken och mannen med handtjäran. Det är sällan någon direkt säger detta. Men det är den allmänna meningen. Och våra samhällsförbättrare borde om de önskade förståelse mellan folkgrupperna rätta till dessa snedvridna åsikter. Kontorsarbetet anses för mer än butiksarbete. Affärsbiträde är för mer än lagerbiträde. Lagerarbete är finare än fabriksarbete. Och man graderar arbetet efter den grad av smuts man får på händerna. Eller efter hur mycket eller lite arbetet litar till kroppsstyrkan. Nationalsocialismen känner inte till mer eller mindre fint arbete. Vi känner endast arbete. Och allt arbete är fint. Förestånderskan på ett lager eller förmannen vid ett vägarbete betraktas nästan alltid med ovilja och själva tror sig vara lite för mer än arbetskamraterna. Ett affärsbitrede är avundsjukt på en person därför att han har en egen affär och affärsinnehavaren tror sig i sin höga ställning kunna behandla bitredet hur som helst. En kvinna har blivit begåvad med god smak och kan till exempel sy sina egna och barnens kläder och på detta sätt för en billig penning hålla familjen välklädd. Strax uppväcker denna avund hos grannarna och man talar om överklassfasoner och högfärd. Men varningen beror denna deras inställning på att de inser sin egen oförmåga och plågas av mindervärdighetskänslor. Å andra sidan vill man se ner på den som inte intresse har för kläder. Dessa förhållanden har sin grund i avund, förakt och högfärd, vilket i sin tur vilar på materiella värderingsgrunder. Nationalsocialismen mäter inte med dessa mått. Vi anser det helt naturligt att folk har olika samhällsställning. Olika, samhälls olika ungängsvanor samt skilaktlig smak i fråga om kläder och dyligt. Vi dömer inte efter detta utan efter karaktärsegenskaper och moraliska begrepp. En annan egenskap som spelar viss roll i samhällsutvecklingen är förnöjdsamheten. Många människors förnöjdsamma inställning har blivit profithajarna till en stor hjälp i deras erövringståg. Folk har inte bli sig om att sätta sig till motvärlden gentemot exploatörerna därför att de var belåtna med det lilla torfliga de hade eller fick behålla. Marxismen insåg detta hinder och gjorde vad den kunde för att väcka folks missbelåtenhet och bekämpa för... ...egenskap. Till den person som är belåten är också lycklig. Vi anser inte att dessa olika ekonomiska fördelar som vi kan skaffa oss gör någon garanti för en lyckligare tillvaro. Men å andra sidan anser vi att bättre ekonomiska omständigheter kan bidraga till ökad trivsel. Och Vi har den uppfattningen att då vårt land är fullt av naturrikedomar och våra arbetare i stad och på land hör till världens bästa så är det alldeles onödigt att vi ska vara fattiga. Ja, det är en skam utan like. Att stora delar av vårt folk ska lida nöd under dessa omständigheter. Du ska, vara själv betreffar, vara förnöjsam. Men då det gäller dina medmänniskor så ska du anse att de aldrig får det för bra. Är det sådan så behärskas du av en socialistisk anda. Vi ser nu av behandlingen av detta ämne hur dels marxisterna och dels de borgerliga ställt sig som fiender till den svenska folkgemenskapen. Det vill säga förstånd och samarbetet. Klart inseende dessa vidriga omständigheter samlar sig nu folket kring nationalsocialismens idéer och framväxande av denna rörelse är det bästa beviset på att stora delar av vårt folk funnit det nuvarande tillståndet ohållbart klassstriderna skänker inte vårt folk någon framtid utan förhållandena endast förvärras Men Vi förstår fullständigt att detta tillstånd måste angripas i roten Vi förstår att det måste angripas från flera utgångspunkter Folkgemenskapen som idé måste föras fram Och den kapitalistiska exploateringen måste avskaffas Och rättvisa i ekonomiska ting måste införas Vi måste med andra ord låta socialismens idé behärska oss vad, menas, eller vad menar man då med socialism? Ja, det tycks vara lite olika med detta Men om vi utgår från artikeln i ny tid Så får vi klara besked från det hållet och där läste vi Den kvalificerade arbetaren har fått högre sålt anseende och bättre betalt som i alla klasssamhällen i historien. Om vi tar som utgångspunkt denna här framkomna uppfattning så kan det nyss nämna klassamhället inte vara socialistiskt. Och då kommer vi även till den satsen att socialismen inte anses förverkligad. –förrän alla har samma inkomster. Detta rör ju en rent materialistisk inställning typisk för dessa kretsar. Om vi inför rättvisa i lönehänseende så är vi socialistiska. Men denna rättvisa måste enligt ovanstående bestå i att alla får lika betalt. Vi tillåter en stilla undran om hur detta ska ske– för det första så tror vi inte att det kan genomföras, och om det skulle gå så finns det ingen orsak att göra sig något besvär därmed i när det inte skulle skänka mänskligheten någon lyckligare tillvaro. Om man nu försöker bortförklara den i artikeln Framkomna uppfattningen med att det är den ekonomiska skillnaden mellan olika yrkesgud man talar om så vill vi med samma ha sagt ifrån att det visst inte är tal om detta. Utan om de olika lönegraderna inom samma grupp. Vi lägger vidare märke till följande passus på tal om medelstånden. Följaktligen önska det icke-socialismen som degraderar den till arbetarnas jämlikar. Om vi nu tar och byter, ord, byter ut ordet socialism med det rätta ordet marxism. Så får vi veta att marxismen degraderar människan. Men så vet vi också att socialismen däremot höjer människan. Artikelns tankegång stämmer ju fullt överens med Wikfors yttrande. Att fattigdomen föredrages med jämnmod om den värdes lika alla. Vi bekämpar marxismens massfattigdomsideal. Och kämpar för ekonomisk välstånd. Och därför att kroppsarbetaren har ett dåligt ställt finns det ingen orsak att göra alla andra lika fattiga. Vi anser att lönerna även ska sättas efter prestation och ansvar. Först ska det omedelbara behovet tillfredsställas. Och sedan sker en uppdelning av överskottet, enligt nyss nämnda grunder. Vi hävdar absolut den ståndpunkten att en person som innehar en ledande och viktig plats- antingen det nu är i privat eller i allmänna tjänst, borde vi fria så mycket som möjligt från ekonomiska bekymmer för att han desto bättre ska kunna sköta sitt ansvarsfulla arbete. Detta är alla partier bäst bekänt av. Men vi anser inte att denna person därför har högre människovärg eller att han skulle behöva råka ut för övriga medborgares klasshat. Nationalsocialisterna vill skapa trivsel åt medborgarna, men vi tror inte att vi når detta genom att ge alla lika betalt. Vi tror inte att folkets känsla för rättvisa vore tillfredsställd med. Om lika lönsystemet är lösningen så måste vi helt enkelt gå ut ifrån att det är den rent ekonomiska som är det avgörande för människornas trivsel. Och detta tycks även vara den allmänna uppfattningen. Man ska göra det trivsamt för folk genom att ta bort orsaken till deras missbelåtenhet Det är olika lönesystemet Men hur olika är inte människors sätt att reagera inför dessa förhållanden? En del är belåtna med låg levnadsstandard Och andra fodrar en högre sådan En är stolåten med 3000 kronor per år En annan är missbelåten med 4000 kronor En person tjänar 5000 kronor per år och är missbelåten därför att hans förman har 7000 kronor och så vidare. Av vad som nyss nämndes så skulle utvecklingen bli den att marxisterna finge med sig dem som hade lättast för att bli missnöjda men detta garanterade inte att de fick med sig de fattigaste. Vi blev alltså ytterligare övertygade om att vi inte kan skapa ett lyckligare och trivsammare samhälle genom att lägga de rent ekonomiska faktorerna som grundpelare. Men vi poängterar återigen att trots vår skeptiska inställning till den betydelse man lagt på de ekonomiska förhållandena skall vi inte spara våra krafter för att skapa även ekonomiskt bättre tillstånd. Då den givmilda naturen skänker oss i stort mått av allhanda produkter så är det meningen att vi ska hjälpas åt att utnyttja och fördela dessa. Och vi anser det vara ett brott att hålla på ett samhällssystem som förvägar massor av människor, massor av folk, en människovärdig tillvaro. Men ändring till det bättre kan vi inte nå om vi ska hålla på det uppkonstruerade klasssystemet. Utan vi måste bli nationalsocialister. Den extrema delen av marxisterna, kommunisterna, har ju erövrat Ryssland. Och där ska förmodligen den nya läran omsättas i praktiken. Där ska klassförhållandena och utsugningen bort och rättvisa införas. Vi ska titta på detta ett slag. Vad är det då som gör klassskillnaderna enligt marxisternas ideologi? Det den ekonomiska och sociala ställningen. Vem tillhör då till exempel den övre klassen? Jo, den som har lyckats skaffa sig högre inkomster och en högre social ställning än vad det stora flertalet lyckas uppnå. Existerar sådana förhållanden i vårt land och i Västeuropa i övrigt? Frågan måste besvaras med ja. Låt oss nu göra en jämförelse mellan vårt land och Sovjetunionen, där man kan antaga att de efter 18 år lyckas avskaffa klassamhället och införa det klasslösa. Finns det några människor här som lyckas skaffa sig högre inkomster än genomsnittet, samt intager en högre social ställning? Ja, förvisso. Det finns en massa folkkommissarier. Det finns alla ledarna av olika grader inom det kommunistiska partiet. Det finns industriledare av teknisk och förvaltande art. Vi har officerarna inom flotta och armé. Det finns professorer, läkare, lärare, författare med hög funktion. Och det finns framförallt den stora byråkratiska tjänstemanakåren. Man bör även komma ihåg att huvudparten av dessa poster, folkminoritet, censur, lagt beslag på. Censur bildar nu kärnan i den nya överklassen. Som räker sig i lyxbilar, lustbåtar och bor i magnifika, magnifika villor och hotell. Allt under det man genom en välskött propaganda inbjuder folket att det bestämmer över sig självt. Vidare finns det en medelklass bestående av, bland annat, manskapet i Röda armén, flottan samt de högt kvalificerade industriarbetarna. Dessutom finns det en underklass bestående av den stora massan av bönder, skogs- och industriarbetare. Sedan kan man gissa sig till vilken klass som är störst. Det är alltså i detta hänseende inte någon skillnad på Västeuropa och Sovjetunionen. Klasserna i vanlig, vanlig bemärkelse existerar sådana fortfarande. Det finns olika lönsystem och olika sociala ställningar. Klasskillnaderna finns allt jämnt och som en naturlig konsekvens även klasskampen. Intressant, herrar kommunister. Så gick det med det klasslösa samhället. Och vad har man vunnit? En ny överklass. Ett nytt klassamhälle. Och för att denna censur, överklass, skulle kunna installera sig. ...måste miljoner ryssar offra sina liv. I Västerropa skaffar kapitalisterna sig stora inkomster genom privat företagsamhet och fri spekulation. Detta ville marxisterna förhindra genom att avskaffa den privata äganderätten rätten till produktionsmedlen... ...och införa därför statlig produktion i Ryssland... ...och därmed skulle exploateringen förhindras och produktionerna lika fördelas. Helt naturligt verkade bestickande på de stora egendomslösa massorna att privategendomen skulle upphevas och att allt skulle bli gemensamt och socialiseras. Denna åtgärd genomfördes men kom folket i gemen i större tillfällen att njuta av sin egendom? frågetecken. Man kan utse även om man inte är privat företagare. I vårt eget land ser vi exempel på detta genom dubbeltjänstsystemet. Eller är det någon som vill påstå att mångsysslarens 40 000 är renare under pengar än det som fabriksidkaren eller handelsmannen förtjänar? Är det ena utsugning så är det andra så också. Samma förhållanden ser vi i Sovjet. i här. –finns det olikhet i lönesystem. Och därtill ko, där kommer att vissa privilegierade grupper– –inom sina matkort kan göra inköp till billigare priser. Ett stavet kallas emellertid den, den utsugande klassen– –vid ett vackrare namn. Den kallas för staten. Statskapitalistisk utsugning i sin prydno är det vi ser. Även i detta land finns det profithungliga människor– –och om man inte får gå den ena vägen så går man en annan. Får man inte itka privatgeschäft så itkar man statsgeschäft istället. Vi vet att adoptionen florerar i detta land– –och denna risk är alltid större ju mer förvaltning man koncentrerar på statens hand. Av intresse är även att enligt Kazajstanskaya Pravda 23 mars 1935– i medeltal 27 försnillningar på tillsammans 22 000 rubel dagligen upptäcktes. Exemplen ska vi vid ett senare tillfälle mångfaldiga. Vill kommunisterna förneka att i arbetarstaten Ryssland finns stora klassskillnader, stora ekonomiska och sociala olikheter? Vill ni förneka att enligt er egen åskådning existerar ett jättesvalg mellan de partifunktionärer officerare och olika tjänstemän som i stor salongmässighet umgås med den internationella societeten på champagnefesterna i Moskva och de rysandena och arbetarmassorna vilka får leva på sitt svarta bröd och sin löksoppa och vill ni förneka att censur bildar kärnan i den nya vrekiga överklassen i proletärstaten då det ju är dessa berörda förhållanden som är typiska för klassamhället så är det inte svårt att konstatera att bolsjevikerna i Ryssland trots en person 18 år misslyckats i att införa det klasslösa samhället och istället skärpt motsättningarna och skillnaderna och sålunda statsfäst klasskampen. För oss som lärt oss förstå censur och visste att revolutionen i Ryssland var ett censurverk. För det inte dessa förhållanden alls märkvärdiga. Utan var det endast vad vi väntat. Men för en troende marxist måste det vara en sorgligt täckt. Och marxisterna nu händelsevis försöker förneka att det där är den ekonomiska och sociala ställningen som gör klasskillnaderna så frågar vi vad det där för något som är typiskt för klassamhället. Och om man hänvisar till att var och en ska ha betalt i enlighet med sin insats så svarar vi att vi anklagar er just därför att ni vänt er kamp mot dem som på grund av sin ställning och sin insats erhållit en högre lön och högre social placering än det stora flertalet. I kommunistiska manifestet läser vi att när klassmotsättningarna inom nationen upphör så upphör, upphör även den fientliga ställningen mellan nationerna. Men då nu kommunisterna i Ryssland faktiskt inte har lyckats få bort klassmotsättningarna så kan de sålunda heller aldrig utgöra no någon garanti för freden mellan nationerna. I det använda citatet ur ny tid framhållas att en stor medelklass försvårar socialismens läs marxismens genomförande är man alltså trogen marxist så ska man enligt ny tid göra allt för att medelklassen ska förintas och tvingas uppgå i proletariatet och sedan hjälpa till att störta utsugarna har man inte den uppfattningen är man ingen socialist utan en renegat inte endast många socialdemokrater sviker här utan till och med Moskva censur ombud i Sverige och kommunisterna har i denna fråga dabbat sig grundligt. Vid den livliga diskussionen som förts med anledning av Socialdemokraternas monopolplaner har vi till vår förvåning fått se kommunisterna ställa sig på antimonopolisternas sida vilket ger oss orsak till vissa reflektioner. Kommunistens Senander i Göteborg med flera har i detta sammanhang sagt att de hyllar den privata företagsamheten för konkurrensens skuld. Man anser att en monopolistisk institution skulle krossa de mindre företagarna och detta är inte önskvärt enligt kommunisternas allra senaste nyheter. Men är inte den marxistiska utvecklingsläran den att alla mindre företagare ska uppslukas av de stora kapitalistiska företagen? Allt ska gå från det mindre till det större. Medelklassen ska undan för undan tryckas ner till proletariatet som blir allt större i sitt omfång. Och till slut ska dessa utsugna massors desperation och kraft bli så stor att de kunna genom inbördeskrig sopa bort utsugarna. Att detta är meningen ser vi även av kommunistiska internationalens program sidan 91, Svenska upplagan, där det står... Sådana massaktioner är då strejker strejker i förbindelse med demonstrationer strejker i förbindelse med väpnade demonstrationer och slutligen generalstrejk i förening med det väpnade upproret Stämmer det inte kanske? Och beräknar ni inte att det ska gå så? Och ska ni inte göra er beredda att genomföra detta inbördeskrig till kommunisternas fördel? Eller skriver ni inte längre under på vad som står i kommunistiska manifestet vars slutkläm låter Kommunisterna för små att hemlighålla sina åsikter och avsikter De förklarar öppet att deras mål endast kan nås genom våldsam omstörtning av hela den nuvarande samhällsordningen Må det härskande darra för en kommunistisk revolution Det var ganska skrämmande ord där Jag kan vända sidan här bara då nu kommunisterna ska använda sitt politiska inflytande för att skydda småföretagarna så arbetar det emot sin egen utvecklingslära. Detta ska ju enligt marxistisk uppfattning betyda en onödig förlängning av det kapitalistiska sjukdomstillståndet. Kommunisterna uppträder sålunda, av vilken orsak vet man inte, som reaktionärer enligt sin egen lära. Vi läser om detta i kommunistiska manifestet. Medelstånden, den lilla industriitkaren, den lilla köpmannen, hantverkaren, bonden, alla dessa bekämpar kapitalisterna för att skydda sin existens som medelstånd från undergång. De är då alltså icke-revolutionära utan konservativa. Ännu mera de är reaktionära till att söka vrida den historiska utvecklingens hjul tillbaka. Om dessa företagare är de reaktionära då de försöker skydda sin existens som medelstånd. Vad är då de kommunister som säger sig önska skydda dessa mindre företagare? Vi förstår av detta vilken oerhörd bluff som ligger bakom kommunisternas tal om att skydda de små företagarna, då ju deras uppgift är att påskynda den kapitalistiska utsnyggningen, vilket också Engels tydligt eh, framhåller sina kommunistiska grundsatser sedan 1934 tyska upplagan. Där han skriver Då kommer till kommunisterna Icke kunna räkna med den avgörande kamp Mellan sig själva och Borguysin Borg Förrän denna kommer till makten Så kommer ni i kommunernas intresse Att så snart som möjligt Hjälpa denna Borguysi ja, Till herravälde För att bli i stånd att snarast störta den År, år 1890 Så skrev Engels när kapitalet tillintet gör små gör småhantverkarna och köpmännen så gör det därmed ett gott verk. Och i kommunismens ABC läser vi att även det lilla enskilda företaget i sig innesluter grodden till storföretaget. Här har vi katastrofteorin vars utveckling en trogen marxist inte får förhindra Utan ska han arbeta på att införa ett tillstånd som blir allt sämre och sämre Allt värre svält, nöd och broderhat är det man bjuder på från detta håll Att det inte endast är kommunisterna som spekulerar i denna katastrofutveckling Förstår via ny tidsartikel Där man tydligt säger ifrån Att medelklassen försvårar socialismens genomförande och då man kan antaga att de fortfarande vill kämpa för socialismen så då måste de ju göra vad de kan för att förinta medelklassen och göra dessa människor till proletärer så att de så småningom blir mogna att största kapitalismen och införa den marxistiska jämlikheten i fattigdomen. Här i artikeln sägs rent ut att man förstår att småproducenterna den ledande jordbrukaren, hantverken och så vidare vill driva sin näring och på detta sätt leva sitt liv. Men detta går inte i stil med Marx katastrofteorier. Varför man måste driva en sådan politik så dessa körs bort ifrån sin sysselsättning. Deras mer personliga verksamhet ska ersättas med det kollektiva. Fast man vet att folket inte vill detta. Äkta demokrati. Ett annat exempel på marxistisk katastrofmentalitet- Får vi ur den strömkilbomska tidningen Arbetarposten 11 34 Där man på tal om den då nytidsatta varuhusutredningen skriver Riksdagen har beslutat utredning om EPA-affärerna och deras sociala och ekonomiska verkningar både inom handel och produktion Högen och det frisinnade har yrkat på utredningen i akt och mening att dokumentera sitt nazistiska nit det censur EPA är ju ett av Nassarnas slagnummer. Socialdemokraterna har gått med på förslaget för att det inte ska sägas något ofördelaktigt om dem. Men några större förväntningar på utredningens resultat kan ingen socialist hysa. EPA, det vill säga enhetsprisaffärerna, är ett uttryck av den kapitalistiska kapitalkoncentrationen som inte kan undgås. är reaktionärt. Det enda socialistiska vore att lärjungar, en attid med denna kan, och en enkel inomorganisation stadion en är dyvligt att ta hänsyn till Därmed är det en oskriven självklarhet att folk ska få fira sin nationaldag och att nationaldagen ska vara helgdag. Så är det ju emellertid inte i dagens Sverige. Istället rekommenderas man efter arbets Arbetet slut Gå till Skansen eller någon annanstans För att lyssna på någon löjlig svensk så kallad politiker Denna politikers uppgift är att påminna folket om Hur otäckt det är att vara stolt över vår svenska flagga Hur för att bara den på jackarmen eller rockupp rockuppslaget Eller hur fult det är att älska sitt land och folk Nej, vi måste bryta åsiktsmonopolet Och vi måste lära oss att tänka själva och att läsa mellan raderna. Precis som arbetarna förr kämpade för att göra 1 maj till arbetarnas helgdag trots hårdnäkat motstånd från det som visste bäst. Skall ska vi idag för att kämpa för att göra den 6 juni till en nationell helgdag? Från marxistiskt och fosterlandsfientligt håll vill man gärna göra gällande att vi svenskar inte har någon egen kultur och att man lika gärna kan blanda ut allting till ett mångkulturellt samhälle det vill säga ett multikult i land Dessa lögner avfärdar vi med ett bestämt nej Vi har svensk kultur Vi har bland annat våra svenska konungar tonsättare, uppfinnare och vetenskapsmän Dessutom har vi våra nordiska traditioner som till exempel midsommarfirandet enligt den fornordiska mytologin ...firades midsommaren till guden Balders ära. Balder var ju som bekant ljusets och godhetens gud. Ett annat exempel är julen som ursprungligen hette jolner ...och firades av våra förfäder redan på 800-talet. För att ta ännu ett konkret exempel kan vi nämna Lucia-firandet. Lucia härstammar visserligen ifrån Italien... ...men ingenstans i världen firar man denna högtid på samma sätt som vi gör här i Norden. Detta beror på att vi har format firandet efter våran egen kultur och vårt sätt att se saker och ting. Det seder och bruk som vi faktiskt har hämtat ifrån utlandet har framförallt kommit från våra nordiska grannländer eller något land i Nordeuropa, till exempel Tyskland som ju julgranen härstammar ifrån. Vi har alltså en nordeuropeisk kultur här i Norden och den vill vi verkligen bevara utan pop- och coca-cola-kultur. ...eller inblandning av islam. Den svenska kulturen ska vi vårda ömt... ...och med samma kärlek till vår jorden som våra förfäder en gång kände. Vi är varken enskränkta... ...inskränkta eller enögda. En del kan vi säkert lära av andra kulturer... ...men det behöver ju inte automatiskt innebära... ...att vi behöver ta hit alla dessa människor för det. Nej, människor är inte någon import- eller exportvara. Vi hävdar att alla människor... Utom enäggstvillingar naturligtvis Är olika och födda med sin kultur och sin särart Denna kultur och särart ska bevaras i sin helhet Utan upplandning. Hur trist känns det till exempel inte Att i Spanien mötas av spanska servitörer Som på klingande svenska förklarar Att det serverar svenska köttbullar Tillagade precis som hemma Dock att alla människor Dock att alla människor Är olika ...innebär ju naturligtvis inte att någon annan människa är mer värd än någon annan. Vårt mål är ett medvetet folk som förstår att tänka självt... ...utan att massmedia ska behöva servera dem alla de rätta åsikterna på ett fat. Massmedia, som ju i många frågor oftast företräder en liten minoritet... ...blåser upp orkanvindar av hets och hat mot en majoritet... Allt för att tjäna sina egna syften och det som drar upp massmedia. Ta till exempel folkomröstningen i Sjöbo där det gällde att säga ja eller nej till flyktingmottagandet när massmedia gjorde allt för att försöka dölja den svenska folkviljan. Men det lyckades du ju inte med som bekant. Vi förespråkar en liknande omröstning i hela Sverige för att svenskarna på så sätt ska få vara med och forma sin egen framtid och sitt eget öde. Kort och gott. Ett folk som förstår sina rötter och är stolt över dem är ett starkt folk. Vi ska göra allt för att verka för en förstärkt och evigad kultur. Om inte detta görs, förtorkar våra rötter. Och utan rötter får vi ingen näring till en vettig tillväxt. Vi vet. Att det svenska folket är starkt och okulligt innerst inne. Men att vi samtidigt är förtryckta av massmedia och politiker i vårt eget land. Därför, följ vår parol. Sverige vakna. Och ni ska se att det går att ändra på den nuvarande demokratursamhälle vi lever i. Vi ska sedan skapa oss vår egen framtid. Och med stolthet ska vi sedan kunna säga vi är stolta nordbor och svenskar. Att vi nationalister, vi är en växande kraft och vi är inte någon rest från gårdagen utan vi är morgondagens första. Mm.